This الله call الرحمن called. Bismillah ar-Rahman ar-Raheem. Manga usul-e-hadith ki asbab da باب د قبول او د رد منګاویلی د مردود د بحث باب چې ده د خوګت باب ده یو خبر چې رد کیږي بنیادی اسباب داږي دو دي یا خداږي سبب انقطاع فی السند وی یا داږي سبب طعن فی الراوی وی لوکه انقطاع فی السند وی بای کمنګه شپږ اقسام وې لی اګی کمنګه دوه قسمونه جوړ کړیو ظاهر او باطن او چکهم ظاهر و داغه سلو اقسام معلق مرسل معضل او منقطع او د خفی دوه اقسام مدلس او مرسل خفی شپږ اقسام ټولو د طعن فی الراوی تدیمه موږ دوا غړټ شاخونه جوړ کړیو چې یا به دراوي په عدالت کې نقصانی یا به دراوي وزبټ کې نقصانې نو کدراوی په عدالت کې نقصانې نو دا بیا مختلف اقسام دي بازي باغي کدراوی عدالت کې داسې نقصان وی چې هغه قضا بي مداغر روايت طبيع موضوع به لیکيږي قدروی عدالت کې نقصان یغه متهم متهم بالکذب وی نو دا غره روایت تبعه متروک وی لکیږي دارنگی قدروی پاغه کې فسق وی فسق زه کده منکر په تعریف کې منګا فسقم ویلو چې او ظهر فسقه نو دا فسق تعلق دا عدالت سره ده نو داغ غره روایت تبعه منکر وی لکیږي باز هغه چې دا غي تعلق د روایت د ثبت سره دی لکه مثلا شاز دي منکر کيم د د ثبت والا خبرې په کراچی یو تعریف کې خو چې ضعیف دا د ثقه ون خلاف کئ یو ضعیف چې د ثقه ون خلاف کین او هغه ولي کئ مطلب دا دی چې په ثبت کې نقصان ده کنا په ثبت کې نقصان ده خا دارنګي شاس کی ثقہ چ دین اوغه د اوسخو خلاف کئ بیا د دین علاوه مدرج دے نو پو مدرج کی هم یوراوی اصل کی هغه مخالفت کئ مخالفت کئ نور روات لکه دغه لفظ نه ذکر کئ دارنګي ک مقلوب دے د ټولو تعلق د زبض سره ال مزید فی متصل الاسانید زکا دے پا پسند کی آنگا سوک اگا اضافہ کی چا نور نه اضافہ کی المزید فی متصل الاسانی د دا دارن یا مصحف کی تصحیف کی اگا منگویلیو چی اوراوی په پا نقطو کی مطلب د پورا اگا روایت ندے زبد کردے یا په متن کی راشی یا پسند کی راشی دارن یا تحریف کی چا اگا اگا لفظ غلط وئی عانزتون تا عنزتون وی نو دا ټول د دې تعلق دارنګ د مستریب تعلق د زبد دراوي سره دی معلول د زبد دراوي سره تعلق دی نن چې دا کم استلام غوايو جهالت ور راوي چرایي مجهول وي نو د دې تعلق د عدالت سره دی چې دراوي عدالت هغه مونته نه معلوم مجهول دی توي چې د یو راوی په باره کې او دا مجهول دلتصفه دراوي نه دي بلکې دا, دا دلت زمنګ صفته يعني کمشي د غراویان په باره کې چې کم دا خلق مطاله کول غواړي مطاله کول غواړي د پاګیبانی د غراوی حالت هغه منکشف نه وي هغه په واضحه نه منغته د غراوی په باره کې حالات معلوم نه دي حالات را تولی معلوم ندی مختلف اسباب دي یا خود دا د دو وجه نا دا آغا حالات معلوم ندی چې آغا راوی قلیل الحدیث تے مطلب دا دے د حدیث په کتابونو کې دا آغا نا دیر پشمار روایات تی یا یودے یا دودی یا پینزدی یا لستی مثلا قلیل الحدیث تے دا دی وجه د حالاتغ سې معروف نه دي یو دا دویم دا دا چې دغه نه کوم رواییت کوون کې دي شاگردان نوغې یا یو د یاد دوهدي مثلا ټیکته روایت دی نهلس راغلی دی لیکن دا نهلس روایت ددن یاد یو شاگرد نه راغلی دي او یا د دو شاگردانو نه زیات نه زیاته نو مجهول دی بل ددي د وجه نه هم مجهول دی چېقللو حی دی. شاگردان یا یودی یا دودی بل د دې د وجنم مجهول دي چې کم علما هغه پر راویانو باندی د جرح او د تعدیل حکم کوي د دې باره کې کم چې نقاد علما دي کم چې ناقدین دي د حدیث نو هغه ناقیدین د حدیث او نقاد علماو د دې بار کې نه جرح کړی ده او نه د اگر تعدیل کړي دي یعنی نه د سې قوال ذکر کړي دي او نه د پدبانی جرح کړي دا دکدا دو حالت یا وی اور اویزې قوی مطلب دا دی یا باداغ توثیق شوي وی تعدیل بشوي وی او یا باداغ جرح شوي وی نو نقاد علما د د بار کی اړو زکه وجدا د چدا د د حدیث پر روایت کول کی معروف نه غیر معروف ته قلیل الحدیث ته یو شاگرد یا دوه شاگردانی دي او نقاد و علماؤ لکه د بارکی اڈو لذکر امن دیکرده لکه ده دیده سه مثال ده لکه نن مثلا زمنگ آغا ملگری چه آغی لکه داغی شپاو رسکار آغا ده درسونوی شپاو رسکار داغی درسونه کول لبیاد آغا خام خواد آغا درسونو ده وجه نا داغی چه کم معرفت ده د هغ چې کم شهررت دیغ به د هغې مطابق کوی ځکه ګړه شا گردان ب لکه زمونږ د استاز مثال والا بل طرف ته زمونږ د استاز په ظاهر با شاید چې داغ نه په اعلم کې یو سړی ډیر لیکن لیکنغ به درس نه کوي درس به نه کوي او زیاد نزیادې چرده بمر کې درس کړړی خو یو شاگرد دو ې کړړی دی ځکه چېغ هغه طرریخ داسې ده. چې هغه ایر زمانه دا علم دا هر سده نشی حاصل اولے نو بس اغا غیر معروف پاتی شی دا اغا دمرا شہرت اغاوی نام یو طرف تا اغا چی دا اغا شاگردان دی او دا اغا روایت کوي او دا علم اغی حاصل کړي وی بل طرف تا دا اغا شاگر قبلم قلیل الحدیث تے او بل شاگردانم تے دورا نشتا نو دا سو او بے نقادم لکا دا اغا بارا کی ذک نو د دې هغه مجهول پاتې شوي دی نو پدی کی بنیادی خبره اغا دادا نو دلته زمنګ غجهالت مراد دی چې زمنګ تدوی راوی په واره کی اغا علم او غ معلومات اغا نشتا نو الجاهالت بالراوی دراوی جهالت یعنی کله چې راوی اغا مجهول وي د جهالت نسبت منغ تېخا چیرې ا زمنګ جہالت د یورایپ مبارکې چداراوي مجهول ده او مونږ تدد حالت اغا واضح نه ده لغوي او استلahi تعریف د ذکر کړې دي جہالت لوګتن مصدر ده جاهل يجهلو د باب ده او دلته وګورئ ماضی چیدن او اغا جاهل فاعل په وزن باندې د سم جاهل يجهلو دا چې اوس منغوایو تاسو په دې ګرامر کې دا وایي بنیادی ابواب د شپق دي په شپګو ابواب باني منګ دانور ابواب تلو چې د شپق ابواب تاسو یاد کئ مثلا ضرب یذربو دے نصرین سرودے فتح یفتحو دے سمع یسمعو دے نصرین سرودے او کرم یکرمو دے, دے, دے. چې دا شپق ابواب تاسو یاد کی نو او تاسو چې کلا مثلا ګوري جاهلا اوس کډدی دلان دی بدیر بازه د زیر زبر هم نه لیکلی نو تاسو چې کلا د ګرامر کتاب د دغه کتاب ګوري د لغت مثلا تاسو منجد ګوري یا تاسو مسباح اللغات ګوري یا المعجم الوسيط ګوري المعجم البسيط و غیره چې کم یو ګوري تاسو نو په یی کې کپی یو لفظ باندې زیر زبر نه لیکلی اوس مثلا په مسباح اللغات کې جیم ها او لامی لیکلی او مخ ته په بریکټ کې اوت لیکلی سین نو د دې نه مراد ده چې دا د سمع یسمعو باب ده نو چې د سمع یسمعو باب دی نو بس کبه جهل باندې نی په جیم باندې زبر چولی نی په ها باندې زیر چولې نی په لام باندې فتحہ بس سین او ته مخ ته مطلب تا ته د سین اعراب معلوم دی د سمع یسمعو بددام جهلا یجحلو دے ہاں البتت با مسادروں کے فرق رازی ہو لیکن کمچه ماضی مزاری دا بیا پای کی اغا فرق اغا امومن رازی جهلا دا زد دا علیم دے یعنی علیم اعلیم علم دا متضاد دے او جهالت بر راوی نا مراد دا دے عدم و معرفتی چې چه دا راوی معروف مشهور نه ندے, ندے. استلاحاں کم چی اغذ لغوی معنا دغه په اصطلاح کې پر تا دا, دا عدم معرفت عین الراوی او حاله جہالت خو مغه عدم معرفت الراوی ته وی اصطلاحن بوصول حدیث کې چې دا راوی معرفت نه دا راوی مونږ ته پہچان نه چې دا راوی څوک دی خدا عین او په حال کی د مجهول دو اقسام او ته په تعریف کې اشاره وکړه ادامو معرفت عين الراوي او حاله د یوراوی داغه د دا ذات بار معرفت مونږ ته نشتا یا ذاتی مونږ معلوم ده چې دا فلانکې ده لیکن دا حال مونږ معلوم نه ده دوهنو کې فرق څه ده دوهنو کې فرق دا دی یا به یو راوی دغه ذات هم مجهول وی نبیادہ دی دوه قسمه یا به ذات هم مجهول وی نو ددی دوه قسم دی ذات مجهول سه معنا د احادیث پسانت کې با یو سړی راغلی وی شاگرد بوي حدثنی رجلن حدثنی رجلن یا حدثنی شیخن ما ته یو شیخ بیان وک یا ما ته یو سړی بیان وک یا حدثتنی امراه ما ته یو محدثه زنانه بیان وک زکه په زنانو کې محدثات تیر شوی دي یا یو سړی به حدثنی شیخ وو هو ثقه ما ته داسې یو شیخ بیان کړی و چې هغه سي لیکن د شیخ نوم به دی نو دا دعوسو د راوي ذات مجهول دی او دا سراوی ته مبهم ویلې کی مبهم چداغه د سره نوم نه دی معلومه یا به یو اوراوی داغه نوم معلوم وی مبهم بني خو لیکن لیکن داغه اغزاد با صرف دومره معلوم وی یو مه دا ویلې چې ذات به بالکل سره نام معلوم وی دښوا دویم دا یا به دا غه ذات معلوم وي یا به دا ذات هغه معلوم وي ذات به دا سیم معلوم وي چې مثلا خلک به یو دا د فلانکي قبېلی سره د تعلقو د فلانکي قبېلی سره د تعلقو او ډیر خو جنگجو ډیر jihadونه کړې دي فلانکي کړي لیکن دا حال بمنګ باندې هغه واضح نه دی حالی به با مونږ باندې واضح نه دي چیرې آیا دراوي دا, دا سقه دي او که غیر سقه دي عادل او ضابط دي وکنه دغه بارکه بلکې مونږ ته دا خبره دا, دا, دا واضح نه وي هوښوي لوپدي کې مونږ ته د ذات دراوي په باره کې لکدا او ویل شو چی یا و یو راوي اغا مبهم وي مبهم وي خواه اویا با یوراوی داغه با دا ده سر و نم نی خواه مجهول العین بل دا مجهول العین که ده یوراوی داغه ذات مجهول وی د محدثین و پنزبانی مجهول العین چاہتا ویلے کی یو خو مبهم دے مبهم که خو اغا خو مکمل داغه ذات نامعلوم دے چنمی ده سر ندے معلوم دویم د محدثین په پنزبانی اغه راوی هم دغه ذات نامعلوم دی چې داغنا نومي معلوم شته دی لکه داغنا روایت کوونکه اغا یو راوی وی په ټول حدیثو کتابونو کې چې منګتا دا روایت معلومی کې بس صرف داغ یو شاګرد دی صرف یو شاګرد دی او داغ بل شاگرد نشتا نو محدثین د تهم مجهول العين وی چې د ذاتوم نامعلوم دی ام مخکی دیبد دی نام معلوم نڅنګ راوزی چې د آزاد معلوم شي معروف شي وداغیب یا مخکی دی په عبارت کې ذکر کړي دي دویم دی مجهول الحال مجهول الحال د محدثین په નિزبا نه څنګه په تعاريف کې ذکر دی مجهول الحال دا هغه یو دی چې د کم اس کم دوه شاګردان وی دوه یا د دوه نه چې کم از کم دوه شاګردانی وی دښوا دو دامنګ سره گویا کې دري اقسام اغه ترالل عدم معرفه عین الراوي او حالی چې دی یو راوي دا غه اغا معروف نهي دا غه مجهول وي او یا دا حال مجهول وي نو کوم مثلا ذاتي مجهول وي نو په هغه ځای کې خو یقینا سې بلکل معلوم نده دی چې او راوی د سره نو منته نه د معلوم په سند کې نه پهدي ست کې معلوم دی او چې منګ دا حدیث په نورو کتابونو کې وګورو ل په نورو سندونو ک دا په رجلونې یا په شیخون سره راغلی دی نوې نه ذکر نو دی راوی ته موبه هم ویل کېږي او دا خو یقین چې دی کې خو لکه ورف ډیر نهاییت زیاتې ځکه چې راوی نوم نه دی معلوم نو چې نوې نه دی معلووم نو اوس منږ ته د د غیرې سقه پته لږي یو دا دویم دا دا د محدثینو په نیژبانه هغه راوی هم داغه ذات هم نامعلوم دی او مجهول دی چنم خوښتا ولیکن داغه روایت کوونکې یو راوی دی یو شاګر دی دیښو او, او دویم دا چې یا یو راوی داغه ذات کو معلوم دی او ذات په سبا نه معلومیږي ذات معلومیږي صرف په دی باندې چې داغه نه کم اس یو یو دوراویان داغه کم اس کوم روایتو کې ذاتي معلوم دي خو لیکن بل طرف ته مجهول الحال دی دي چې داغه باره کې محدثینو ذکر نه کړی یاد ساتي کدی یو راوی په نه کښاګرد یو وی لیکن محدثینو داغه باره کې جرح او تعدیل ذکر کړي دي یاد ساتي بیا هم اگراوی مجهول العين نه دی ښا داغه صورت کې منګه ذکر کوم مجهول العين او مجهول الحال کی مبہم خپری دی د سره پای کی خو په تن له چراوی څوک دی مجهول العين کی شاګرد یو دی قزاتی ولینا معلوم دی شاګرد تی دی او د دې محدث باره کې موږ تداپت نه لګی چارا دې سقد یوګه غیر سقد ځکه محدثین د ذکر نه دی کړې نه د په خوالی ذکر کړي نه په بدوالی که پا بدوالیم زکر کڑیوی نو زمانگو پا حدیث بانی مثلا یو حکم بلگو لیو اخکارا خو لیکن محدیسین د ددو نو توسیخ کڑی دی او نی جرح کڑی دا او یو د راوی مجهول الحال مجهول الحال راوی آغا دی چې د کم کم دوش آگردان اشتا دی نو د دا مجهول العین فتوه په نه گی زکا چې د یو نه زیات شاګردان دي کم اس کم دو شاگردان دي لیکن حالتي اوس مجهول ولي دي زکه چې محدثین ددن دنه جرحه کړی دونه تعدیل کړی دي او چیرکل محدثین د جرح او تعدیل کړی وي په یاد ساتي به بد د جاهلت نا غروزي نو کدي کی اشاره ده اصطلاحن ستوي عدم معرفت عین الراوی او حاله د یو راوی د ذات بارې کی د معرفت نشوالې چې مونږ ته دا غو یا نشته او د حال بارې کی معرفت مونږ ته نشته دا غ پہچان مونږ ته نشته چې دا راوی تا څنګه دی تښوا سقده ک غیر سقده اسباب ذکر کای درې اسباب دوی ذکر کړي دي وا اسباب الجهالته بالراوی یعنی یو راوی چې مجهول جوړیږي دا غ سبب څه نو ده طولو نه آسانه وجه غطاستماده چه کم دویم نمبر ده باقی قله روایتی هی چه او راوی قلیل الحدیث ده قلیل الروایه ده قلیل الروایه نو څنګه فلا یکثر الاخذ عنه بسبب قلت روایتی هی داغنه چه چا اخس کڑه ده نو اغا کسیر ندی اخذ عنه فلا یکثر الاخذ عنه کسرت سر ندی اخص داغنا مطلب دا داغ شاگردان گرن دی بسبب قلت روایتی از د سر احادیث کم دی او یا حدیث سره کم نی خبار شاگردانی بس صرف یو یا دو شاگردانی دی اوس که مثلا یو راوی سره یو حدیث تی یا دو احادیث تی لیکن داغنا گرنو شاگردان روایت کڑی دی نبیا اس پروانشتا فربما لم یروی عنه الا واحد نو دیر زلاب ریوایت نه کوي داغه نمګر یو تن د جیو تن ته ریوایت کوي هغه تمنګ سوایو هغه تمنګ مجهول العين وایو او بل تمنګ چې هغه دو روایت کوي نو مجهول العين او تنوایو مجهول العين ته مجهول الحال نه یعنی دا سخت فتوا ده پدې کې اوراوی شدید او ضعف وي دا غډیر کمزورې وي ها نو دا خو چې کومه ظاهره وجده چې اوراوی قلیل او روایت ده دا سره روایاتم کم دی او بل شاگردانیم دورا اغا نشتا. لنبانه وجه یو بلم ذکر کرده دا چې دا یو راوی دا اغا گرن صفات وی. کسرت و نعوت راوی نعوت دا ناعت جمع دا ناعت تعریف توی. صفتونو توی. دا یو راوی دا اغا نمونه دی. مثلا کسرت و نعوت او کل کل دا گرن نمونه دام دا انسان د مجهول کی دو د پاره او دام د دا انسان د عدم معرفت د پاره چې داغه شهرت ته به نقصان رسیږي یعنی دا ګړنمونه دی دا او تنا دام داغه د مجهول کی دو د پاره کافی دی یعنی ګړنمونه دا س کمال نه دی چې ګنې دیو راوی دا انومی مشتا قنیت مشتا په بل نوم باندې مشهور دی بلکې دا زیات صفات دام ده یوراوی د جهالت ده پارا سبب گرزی مثلا کسرت و نوعوت الراوی ده یوراوی گن سفاد دی من اسمن داغو نمو مشتا لکلان دی گوری مثال دکر کرده امسلا کې که ده مثالو گوری مثالو کسرت و, و نوعوت الراوی اس راوی ده محمد ابن سائب ابن بشر الکلبی ده یوراوی ده داد د دا دا نمو دی او کنیتن یا او داغو کنیتم شتا قَنَوْ قُرِي نَسَبَهُ بَعْدُهُمْ اِلَى جَدِّهِ اوز دا بازی سندونو کی دار آغلی ده نو داخل نکت منصوب شوی ده محمد ابن بشر تا سائب پلار ده و بشری نکت ده محمد ابن بشر تا نو بازی راویانوی محمد ابن بشر بازو چی ده نو دو دو نوم دا نومه د محمد پا زیبان حماد ذکر کرده ده دا بازی راویانو نمونم دو دوغنتی سوک پ يونم بانی سوکو بلنم بانی دو بازو ددو نوم ذکر کرده د حماد دو محمد په زیبانی کنیتی مشتا دو کنیتیم دری دی بازو ددو کنیت ذکر کرده ابن نظر وakenna هنو بعضهم اب نظر وakenna هنو بعضهم ابا سعید بازو ابو سعید ذکر کرده ده او بازو ذکر کرده ده ابا حشام ابو هشام ذکر کرده ده خوا اولقب بن دبای سړی او لقب وی پاغه لقب باندې هغه مشهور وی مثلا فلانه احول له اعرج ده یا بل یو لقب ده دغه او صفته یا دی یو سړی صفت ته مثلا دا فلان کې چې دینو دی تیر خ مجاهد دی یا دا یو بل صفت ذکر شوه دی او حرفه یا داغه په شه ذکر شوه دا مثلا هغه بزار دے یا مثلا اغا حلوائی دے یا اغا مثلا یو بل دغه پیشه ذکر شوی دا او نسبن یا دغه یو نسب قبيله ذکر شوی دا بنو حاشم دے بنو حدی دے بنو مخزوم دے فیشتهرو بشیئ مینها اوس په دې ټولو کې اغه د پ یو ځز باندې مشهور دی یعنی دغه مشهور نوم اغه یو دی لیکن فیذكروا بغیر مشتهره به لیکن اس په مختلف سندونو کې یا دغه د شاګردان د ذکر کئ فغنوم سرا بغیر مشتهره به فغنوم سره ذکر کئ چې د باغی مشهور نه دی نو چې مشهور نه دی نو چې کلا زو ته مطالعه کو د حدیث نو زو زو ته ګورو د راوین محمد ابن صاحب ابن بشره دی په چې تی ګورو نو اوس په ګورو اوس دغه په سند کې نوم لیکل لري محمد ابن بشره نو ته به اوس د جرح او تعلیل کتابونه ګوري چیرې دا محمد ابن بشر دا څوک د چی نومي محمد دی او د پلار نومي بشر دی حالانکه غی دې نيكونوم دی ها یا د د نوم دی محمد ابن صاحب او د په سند کې نوم لیکل لري حماد ابن صاحب یا د یو کنیت نده یو پا یو کی ده بل پا بل کی ده نو دا گر صفتونه دیو سڑی دا دا سڑی مجهول جوڑ کی فیوس کرو بغیر مشت حربی یعنی اصل که دا دا شاگرد نقصان ده او دا بے دا مختلف اغراض و دا پارا شاگردان کئی فیوس کرو بغیر مشت حربی هی نو دا راوی ذکر کلیشی پا آغا غیر مشهور نمبانی پسنت کی چپکم کم باندې زه مشهور دی یا په کونیت باندې زه مشهور دی دا راوی رو لګي کې دی په غبل غیر مشهور نوم باندې ذکر کی له غرض من الاغراض په دې کې دا راوی مختلف اغراض وی مختلف اغراض وی تک شو یو غرض په دی کې دا دی چې کله کله یو محدث هغه داوي داغه وش مشایخ هغه کم وی استادان کم وی نو یو راوی هغه په ګړو نومونونه ځ ک کوې کلی په کونییت سره ذکر کوي کلی په نوم سره ذکر کوي کله له نیکه د بت کوي کلی په به یو نوبالې کړه اوس مثلا محمدې بشر د د دا ش په غوه قسمونه نوونه زیکر شوي دي نو فه یو دننو انه هو جمعاعتتون وه واحدتون د د اوګرزی د چې د د باره کې غمان کوی چې چره دا خو یو جماعت پ دا خو کسان دی آان کې سړی یو دی وس باز شاگردان داس یو کی چې یو سړې دي لیکن خپل ګڼ استادان د شوکولو د पारा کله یو نو مخلي کله یو کو نیت کله بل کو نیت ما او تاته دا شوکي چر زما اته دی دیو پکې اتنی هغه یو استاد دی یا پدی کې بل غرزم شتا کم چمګ په تدریس کې ویلو تدریس شيوخ کې په تدریس شيوخ کې د زګور تدریس شيوخ دا منګ ویلیو پ صفه نمبر 29 باندې وګورئ تدلیس شیوغ دا دی هو ان ير وی الراوی عن شیخ حدیثا سمعه منه راوی در دے شیخ نه روایت کی د خپل استاد نه دیو حدیث چ دی دی او ریده لیدې فسمیہی نو یا اید آغا پو نم سر مسمع کی او یکنیه یاد آغا کنیت ذکر کی او ینسیبه یاد آغا نصب ذکر کی او یسفه یا آغا صفت ذکر کی بما آغا صفت آغا کنیت آغا نم لا یعرف بهی چه آغا پاغیبان معروف نوی سد پارا کئی لا یعرفا دادی د پارا چهر دازمان استاغ اون پی جندلش نو خدا لکه لګدلته بل مثال ورکړې دی محمود ابن احمد الطحان خان مهدس دا پس سره ذکر کړي ځکه دې سره د مراد اغه تدلیص وي یا خو استاد کی ضعف وي د دې وجنه هغه په غیر معروف نوم سره ذکر کړي یا دا شاګردي ځان مثلا ځان او ته بدیخ کاری چیرې د استاد نه دی روایتو کی نو که پا معروف نوم سره ذکر کئی نو یراب داو تزان بدیخ کاری نو پا غیر معروف نوم سره ذکر کی چی او سڑی تا پا نظر بانے پتن لگی د دام پا کی او غرض دیده تدلیس و شیوخو دویم سبب منگا ذکر که قلت و روایتی ہی چی او راوی قلیل الروایت دی یا قلیل الحدیث تی او درے میں ذکر کڑے دی عدم التصریحی بی اسمی ہی چی داغنم دا سراحت سرا اجل اقصار یا د اقصار د ووج نه مسله یو سړی وي لکهدي مخک کری مو هم لګ لااند مثال عدمې تصیح بسمې چې د او راوی داغونوم سرحت سره ذکر نه شي د مثال د قو راوی د او راویقول خبربرنیفلانون ما تفلان کې ک کو فلانون وغلی ما تفلان کې ک و کو ماته خبر راو فلان کې وک دی فلان کې خو دنیا ټول انسانان دي یا اخبرنی شیخ ما ته یو شیخ چې دې خبر راکا شیخنا مراد څوک دی یا او رجل او نحو ذلک او دغسی یو مبهم نمواخلی نو پدی کی یا اختصار غرض ده مطلب دا دی شیخ نوم اوغت دی اوس محمد ابن صائب ابن بشره قلبی او شاګر چي دي مړه دا سبو څوک د نو مخلمه بس دا به مچ اخبرنی شیخون مبهم نمي ولواخلی اغبرنی شیخون نو پا دی کسا ویسامر راوی غیر المصرح بی اسمه المبهم او آغا راوي چې آغا داغنم مسرحن او واضح ذکر نشی نو آغا ته مبهم وی آغا تا سوی مبهم وی دلتا دا مبهم تاسو دسی او کوي پا صفحہ نمبر ایک سو ديبانه بخیرمنغي با او رز دعاخ لوخا پر جهالت در راوي چې پدي باندې لخ په يشي نمبر 179 باندې وګوري 179 باني تيسيرو مصطلح الحديث تيسيرو مصطلح الحديث ستاسو تمخي همو باندې زونه 179 باندې وګورئ ایک سو بانی دی محمل شروع کردے دے محمل معرفت المحمل بے ایک سو اناسی بانی الفرق بینه وبین المبهم دا مبهم محمل او دا مبهم ترمینز فرق سدے والفرق بینهما فرق دا دی دوانو ترمینز سدے چه انل المهملا مهمل چه ده زوکی رسموه در راوی نمذکر شوی وی وَلْتَ بَسَتَ تَعِينُهُ لیکن داغو تعین تَعین اغا گڑوڑوی مطلب سا لکا مثلا کل جه بسانت کراشی حد سنی سفیان او سفیان دلتا سده مهمل ده وجداده چې سفیان دو مشهور سفیان دی کم سفیان تے مراد دے سفیان سوری تے مراد دے یا سفیان ابن عویین تے مراد دے قداریں گے پا حضیث سنت کے برایشی حدد زنی عبداللہ خندد عبداللہ نکم مراد دے عبداللہ نکم مراد دے عبداللہ ابن مبارک دے عبداللہ ابن بلی او عبداللہ دے یاد صحابو پنمونوں کو عبداللہ راشی نوٹک تپ آغاز ہے که خودشاکردانو نپتلے کی جیرہ کرکے دا عبد الله مسعود مشهور شاگردان دا به انشاء الله مخک ذکر کو دا نوید مولانا باندې ما یو کتاب را غوختیو نو پې کی هغه مدارس وروات کی منګوم دا د هغه کو چیرې د فلان کی راوی مشهور شاگردان هغه کم یو دی نو دا هغه شاگردان نو منګتا هغه پته لګي دا شاگردانو شاگردان نو منګتبیا هغه پته لګي لکه مثلا لکه دې چې اوس یو سوال رازی دا به موږ کې ان ذکر کوم چې دا دوه سفیانان او منس کې به فرق پسانت کې کی څنګه کیږي مزاسم دا ریکارد کې د خبرو په کې راشي کله چې سيحاء سته سيحاء سته یعنی ترمذي دا بخاري مسلم ابو داوود ترمذي نسائي ابن ماجه کله چې دا كتبه سته سيحاء سته شپکو کتابونو والا دوی د دو سفان ابن نه روایت رواییت کوي نو د محددیسینو او د سفان ابن نه ترینځ یو واسطته ده یعنی مثلا امام بخار چې کله رواییت کوي لکه تاسو د بخارو بې سنه د کورې نو پای کې د حد د سنل ح دي قاله حد د سنا سفان اوس الته ابنی نه ځ نو چې د شپغو کتابونو محد تا چې کله به د شپغو کتابونو کې مطاله کوئ نو د سفان او د محدس په دې صاحب کتاب من کې چې کله ی یو, اس... یو واسطته را شي نه د سفان نامرات سفان ابنی روې نهوي او د سفیانې سوری او د صاحب کتاب منځ کې دو واسطتی ووي یعنی چې کله منځ کې دو استانه را مطلب دا سفان سوری د سان ابن ر نه لگ مقدم دے صوفیان ابن سوری 161 سو کی وفات دی او صوفیان ابن عوینہ 167 کی یا 198 کی وفات دے نو د دی امام بخاری ترمینزا او د صوفیان سوری ترمینزا دو واسطی داریں گی مسلم او د صوفیان سوری ترمینزا دو واسطی بھئی داریں گی دی نورو و دایات ساتے دای او عام قائدہ ندا فا ابو داود او بخاری کی با فیاہم احتیاط کے زکه کلا کلا اغید سفیان ثورینا روایت کئ په یو واسطې سره اولما یو عام قاعده ذکر کړه لیکن بیا میتی استثناء کړه چې په بخاری او ابو داود کې بدا احتیاط کئ چې کلا کلا بخاری او ابو داود اغید یو واسطې سره هم د سفیان ثورینا اغه روایت کئ یو دا یو فرق اغه دادې دویم فرق اغه دادې جو د سفیان ابن عیینہ او د سفیان ثوری ددی شاگردان بتا تا معلوم وی ددی شاگردان بتا تا معلوم وی او بدی ک مبیا د اتفاق یو خبره دادا چې بیا باغه وخت کې ډیر زیات ته احتیاط کې زکه د دو دی دو دوانو شاگردان هم بعض وخت هغه متفق دي یعنی د دو دوانو دو دو دو شاگردان دي نو بیا باغه زکه احتیاط کې چitato د سفیان ه چې کلا تا ته د دو دې غا خالصتن معلوم وي چې سفيان ابن عينه نه فلان کې شاګرد روایتو کی نو کده سره ابن عينه ذکر نمي نو به دا غې نه مراد با سفيان ابن عييني او چې کله تا ته د سفيان صوري شاګردان معلوم وي چې کله صوري وسره ذکر نوم وي به تا ته به تلګي لکه مثلا سفيان ابن عينه نه چې کله دا محدثین روایت کوي لکه احمد ابن حنبل دا روایت کوي امام محمدی تي روایت کوي علی بن المدینی تي روایت کوي سعید بن منصور تي روایت کوي ابو بکر ابن ابي شیبه تي روایت کوي اسحاق ابن راهوی تي روایت کوي دا دا محدثین چې د کله روایت کوي د دینه مراد سفیان ابن عوی نه دی خو چې کله عبدالرحمن ابن مهدی روایت کوي د سفیان نه ابو نعیم الفضل ابن دوکن تي روایت کوي وقیب ابن جراح روایت کوي محمد ابن یوسف الفریابی تی روایت کی یحیع ابن سعید القطان تی روایت کی نو دادینا مراد بیاست دے صوفیان سوری دے تک شوا یعنی م... دا محدثین دوی کو صوفیان مطلق ذکر کی ابن عوینہ و دا صوری وضاحت و سرون کی و دا دایات د دادینا مراد چکل اتا تا شاگردان معلوم بھی نو بس بیا تا بداغی ترمن زا فرق آغا کولیشی تک شوا ولیکن د آیات ساتي ای. ابو نعیم فضل ابن دکین څنګه دا مویلې سنتي د ثورین لري رو... به به دي بازي شاګردانو احتیاط کوي لقبو نعیم الفضل ابن دکین د ثورین روایت کوي کلچې دا د ثورین روایت کوي لکه دا اوس د دوړو روایت کوي د ثورین کوي او د ابن عینه نا کوي لیکن کله چې دا د سورین روایت نو سفیان مطلق ذکر کئ یعنی حدثنی سفیان یا اخبارنی سفیان او کله چې د ابن عینه روایت کینو التبید ابن عینه د نوم خامخه وضاحت کئ حدثنی ابن عینه یا سفیان ابن عینه یعنی نوم به اخلی قاعده ٹھیک شو دارنګ عبد الله ابن مبارک دے نديهما بدی استادانو کی دا مشتَرَک دی نه عبد ابن مبارک کوم کله دی یو نه روایت کې کله د بل نه روایت کړي ٹھیک شو نو دا مختلف فروخ دینو دا چې د محمد بارکې متدا خبره کوله چې دا غنوم اغه ذکر شي خداغه غا تعین کې التباس را شي ګډورتیا را شي چر د مراد اوس کم یو نو دیت محمل وی او مبهم سده ول لم یذکر اسمهم مبهم هغه دي چې دا غنوم د سرا مشکور نوي نو واپس پلځه تراشي جهالت بر روابط خا دل تمنګ پدې کې مثالونو ذکر کړل خا دا د د مجهول تعریف کې چې د مجهول راوي هغه مونږ زده جهالت تاریف یا لکه دوی لاند اوس د مجهول مزید وضاحت کئ مجهول راوی چاته وی ہوا ملم تعرف عینو او صفته مجهول راوی چاته وی چداغه ذات معروف نهي او یا دغه صفت معروف نهي تا تمو ویل چې په تاریف کې اغه اقسام او اشاره ده چداغه ذات معروف نهي او یا دغه صفت اغه معروف نهي ذاتي معروف نهي بیا خوب دسرا مبهم راوی بی, بی دسرا به نم ذکر نیم او یادا چه یو شاگرد بی او داغ توسیق او تجریح بچانی کڑی جرح و تعدیل بچانی کڑی او یادا غ صفت با معلوم نیم معروف نیم سمطلب شاگردان خوب دو شاگردان بی یاد زیاته لیکن داغ جرح او تعدیل اغا نشتا معنا دادی صدا لم توعرف عینوه او صفته معنا دادی دادا دا اما ان ذلك انه هو الراوي الذي عين مراد سدي لم تعرف ذاته چداغه ذات معروف نه وي معلوم نه دي نو يا خد اثر نومي نه معلومه او یا نومي معلوم دي دی یو دي او چي جرح او تاديل نه دي کړي ذاتي نه معلوم دي ذاته او شخصيته دعين مراد سدي ذات یا شخصیت او عرفت شخصیتو یا داغه شخصیت خو معروف دی شخصیت معروف دی مطلب ته یو نو د ور روایت کړي لیکن ولکن لم یعرف عن صفته شیء صفاتنا مراد دلته دغه جرح او تعدیل دیخه دغه مخ کې ذکر کړي دی ا لم یعرف عن عدالته و ضبطه شیء لیکن دا عدالت او دا زبط اغه مونته داغي نمنګ ته یو شی نه معلوم معلومه کا عدالت او زبطی معلومه نزا محدثین او با پاغه بانی یعنی محدثین او ک حکم لګولې و چیرې داسې خدي یا غیر سې خدي نمنګ ته داغه دا عدالت او د زبط پته لګېدلې و خو لیکن نیو تسیئل حفظ وی لدی نیو تزعیف وی لدی نیو تصیق وی لدی نیو تبلس وی لدی نو د دې وجنه داغه صفت مونته معلوم نه صفت نمورات اگر غجر او تعدیل مونته معلوم نه دي ذاتي معلوم به ذات کم از کم یو دو کسان دوا شاگردان ته روایت کوي انواع المجهول د مجهول انواع درې ذکر کړې دي مجهول العين مجهول الحال او المبهم او تاسو تمه په تعریف کې غدریونه غ ذکر کړل ممکن اي يقال ممکنه د چا او وی لشي ان انواع المجهول ثلاثه چه د مجهول انواع دری دريق اسموندي وهي مجهول العين الف مجهول العين با مجهول الحال او مجهول الحال تا مستور هم وليكي دي ابن حجر بن ازباني مجهول الحال تا مستور هم وليكي دي ٹھیک شو يعني د مجهول الحال دو نمونه دي د مستور او دو نمونه دي مجهول او دریم دې مبهم درې وانه انواعی ذکر کړی دي مجهول العين ستوي تعریف هو من ذکر اسمه مجهول العين هغه د چینو ذکر شوه دی مبهم کی خود سره د نوم نه ذکر شوه هو مل لم یسکر اسمه لقب صفه نمبر 171 کی چمغو ویلی چی د سره مل لم یسکر اسمو دا نوم سره ذکر شوه نه او د مجهول العين کی خود هغه نوم ذکر شوه دی ولكن لم يرو عِنْ عنه الا راو واحد مگر روایت نه دیکړه دی دا نه مگر یو راوی یو شاگرد یو شاگرد چې روایت کوي نو هغه مجهول العين دی خو لیکن دات ساتي لم يرو عنه الا راو واحد راو واحد او دویم دا ومعه لم يوثق او ور سره دا د تغ توثيق هم نه ذکرې شوی تښوا یا یعنی لم يذكر تعديله ولا جرحه او سره د دې نه نه دا د تعدیل ذکر شکړې شوی دي او نه دا د جرحه ذکر کړې شوی ده صرف یو راوی نه زکادات ساتي دا او سره دا قید لګوي زک داغي وجد داد یا مرکزی کرکړې يم دي ځکه کله کله با یو راوي داغنه روایت کوي لیکن اغه یو راوي اغه بداسي یو عالم وي چې داغنو مب خبره مشهور وي اوغه با چې د کوم استادانو او اس مثلا کوي یو راوي دی داغنه زبر تطوب صحیح مسلم کې داسي غن راویانو خیمه چې داغنه روایت کوونکی صرف یو راوی وي لیکن چونکه امام مسلم بخاري غو انتقلکه دا سه قسمه خلق چې داغه روایت کوي نو اغه ائمدي نو که مثلا داغه اغه یو راوی هم بیا روایت کوي د یاد ساتي بیا اغه مجهول نه دی ټک شو نو لم يروي عنه الا راو واحد داغه روایت نه کوي مگر یو راوی یو شاگرد دی وی او سره د دینه داغه جرحه مشکور وی اونی تادیل مشکور وی نه دا جرح او تادیل موږ معلوم نه حکم روايتي سده د مجهول العين روایت حکم سده عدم القبول دا قدمه د مردود اقسام وایو یو پای کی مجهول مرازی عدم القبول الا اذا وثقا تراغه وخت پوری به نقبلی کی دا روایت ترسو پوری چې موږ تب کتابونو کی داغ توثیق مېلاو نشي توثیق تیکشوا یعنی مطلب دا دی تر څو پوری شه دا غری بارے کې چا تعدیل نه کړي ندایات ساتي مغبا غری روایت هغه نه قبولو بس دا غری بارے کې بتوقف کو تیکشوا ځکه دا غری په باره کې اوس کوم مثلا دا بارے کې جرح حذی کروی نو کيو شاگردم تي وی چې جرح به مودثین ذکر کړی وی بس بیا خود روایت حکم معلوم دی توقف طبیع اجت نشتا خوچی نی جرح ذکر دا و نی توسیق و تعدیل ذکر دے بزیاد ساتے عدم القبول توقف بکی ٹک دا لکه دا بوتا نوے چیرہ مثلا دای موضوعی دے یا مثلا منکر دے بس یر دینا منک توقف کو زکا راوی پا مجهول مجھول دے عدم القبول اللہ اذا وصفقا نب قبلی کی مگردہ چکل داگر راوی توسیق و شي. نېمنګ به ګورو کچرته مونږ ته د جرحو تعدیل په کتابونو کې دا غو ته توسیق اغه ملاو شه چاوتسې قویلی دي یاچا پس حکم لګولې ده اوس وی کیف یوثقو یو راوی دا غو توسیق بسنګا مونږ پیجنو او یو راوی بسنګ سېق کیږي وې به احد امرین و دې دوو کارونو کې چې یو کار اغه وشي نو ال بمنګ ته د دې شقوالي غپته ولګي اَمَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ غَيْرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ مَنْ رَوَى عَنْهُ نمراد شاگرد دی او غَيْرُ مَنْ رَوَى داغه شاگرد نه علاوه یو بل محدث یا خو به داغه توثیق کړي وی ښاغه محدث جګه د د شاگرد نه علاوه دی مطلب دا د چکم راوی مجهول دی دنه چکم شاگرد روایت کړي نو ټیک دا بل شاگرد خو نشتا خو یو محدث را لګیدلې دی او د دې راوی دا چې کوم مجهول دي د توثیق کې کړي دی نو ټیک تک به یو شاګردیم دی خودته سیقويلې دي یره بس ټیک دا مونږ څه کو مونږ به اوس دې راوی تا دی مجهول العين راوی تا مونږ به سیقوایو زکه وځ دغه چې یو محدث د توثیق کو او د تې سیقو ویلې اگر ک شاګرد یې و و أَنْ يُوَثِّقَهُ مَنْ رَوَا عَنْهُ خواه او یا ده ده توسیخ کرده ده من آغا چا روا عَنْهُ چی ده روایت کرده ده بے شرط اَنْ يَكُونَ مِنْ اَهَلِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِیل ددیو ددیو ددیو ده دی او ده دی منی فرق د ده دی او ده دی فرق داده خواه دوانو که فرق اغا نوٹ کئی لنبنی کی دا ویلیو کیو بل محدث د د شاګرد نه علاوه د مجهول راوی د شاګرد نه علاوه یو بل محدث رولږي کیو او د مجهول راوی توسيقه کی د تصيقه وې که او یا دا چې بل محدث د تصيقه نه دی ویلي اوم د د شاګرد چې کم ده دا د نه روایت کوي خو هغه معمولی شاګرد نه بشرط ان يكون من اهل الجرح والتعديل قبدي شرط باني چې دا شاگرد د جرح او د تعدیل د امامانو نهي مثلا اس د یوراوینا روایت کونکي دا صرف یو شاگرد منته ملاوي کی مثلا بخاري دی مثلا امام احمد بن حنبل دی مثلا علي بن المديني دی مثلا عبد الرحمن مہدی دے. مثلاً بن مهدي مثلا يحيى بن سعيد القطان دی مثلا يحيى ابن معين ده غټ غټ نمونه دي له مهدذینو اوس دا مهدسين دا د اهل الجرح والتعدیل ندې نو د دې شاګرد روایت کول د دې استاد نه دا دلیل د خبرې دی خبر اگر ک د دې استاد بارے کی جدا کوم مجهول دي هلکه صرف دایې او شاګرد یې مونږ ته ملاو شوی دی مثلا یا بخاري دی یا احمد ابن حنبل دی یا امام مالک دی یو هرټ محدث ته فواقی بجرح او تعدیل کې دا یو نوم دی نو اگر ک اغه او تل ک ځان ل بزان ل دانی دی ویل چې زماده استاد ثقه دی خدایات ساتي دا دا روایت کول ددن د خبري دلیل دی چې زماده استاد د ثقه دی ځکه وجه دا چې اغه محدث د کمزور او خلقو نه روایت کینا دي ته وی تعدیل زمنی تعدیل زمنی ستوي لکه اوس مثلا ز مثلا زبداو ما لکه اوس مثلا زه راو لگی گما او تاسو زما د لیکچر زما دا درس دا اوري ټیک شو زه تاسو باره کې سبا یو مجلس کې زه خبر حکومت په یو مجلس کې خبره کوما نزو 612 کې دا اونېمه چې دا نوید یا دا یادا عادل یا دا عبد الله ير دا ډیر رښتینی خلق دی او د دې په خبره باندې ته اعتماد کولې شي یعنی ز بلکل تاسو هغه توثیق په ظاهري الفاظ سره اون کما په ظاهري الفاظ سره دا تاسو توثیق هغه اون په یو مجلس کې زبل کې باغ مجلس کې دا وې ما چې را زماي دری ملګري دي او دا غدري واله ما یو خبر اوریدل دا او زستاسو په روایت باندې یو خبر وکما نو اوس چې کم کسان زما خبر اوري نو غیبا اټومیټیکلی تاسو به بار کی په ذهن کې واغی دا خیال راولي چېره د چدې د دی خپل ملګرو د نمونه واغستل او دې دا غیبه حواله یو خبره کوي نو مطلب دا دی چې د په نظر کې د دې ملګرو یو ډیر لوی قدر و زکا او قیمه ځکه خوی یې حواله ور کوي نو دې تسوی تا زما تاسو په حواله باندې یو روایت پیش کول د بل مخ کې هغه خبره مخ کې رسول دا دلیل د دې خبری دی چې زه ز په تاسو باندې اعتماد کوما او زبا تاسوبانی زما اعتماد دی او تاسو دروخ خبر نکوی کما تم کڑی دا زما دربانی خبر پور اعتماد دی زکا خوا خبر از مخ کی فاروٹ کوما نو دیتوی تعدیل زمنی یعنی زمنن ماستاسو تعدیلو اگر کما سراحتن تعدیل تصریحی ما ندیک دی چیر دا نویدم دیر با اعتماد دی دا عادیلم دیر با اعتماد دی عبداللام دیر با اعتماد دی دا الفاظ مستاسو باره کې نه ندی یوز کڑی وستاوونه دا روایت کول یا تاسو یو خبره مخ کی رسول دلیل د دې خبرې دی چې را تاسو زما په نیس با اعتماد دی دي کی دوی امدا فرغږي ما اي يوثقه من روا انه او یا يا توثيقه دي راوي من اغسو چ روا انه چې د روایت کې مطلب د شاگرد دی هو بشرطي غي معمولی شاګرد نهي بلکې اي يكون من اهل الجرح والتعدیل چې اغا لکه اوس مثلاګه زما کم خلک چې مثلا زما شاگردان دي لکه اوس د یونیورسيټي کې سبق پډاوه ما زب یونیورسيټي کې سبق پډاوه ما نو چې زو په یونیورسيټي کې د سبق پډاولو د لکچر په دوران کې زه د خپل استاد نوم علماء نو چې د کمو شاگردانو په ما اعتماد دي نو هغه بدوي چیرې دې چې دا خبره د خپل استاد نه روایت کړي نو د دې مطلب خدا دې چېر د د استادم ډیر یو کمال والا انسان دی حالکه ما به د خپل استاد نه تعریف کړي نه به ما صفات کړي خو چې د کوم خلکو به ما اعتماد دي او زه یو خبره د خپل استاز ته منصوب کومه داغه به دا وي چې را چې دی د دا د دا دا چانو مخلي نه یې راخه بډیر د کمال لړک انساني زکه وځه دا, دا چې داغه به ما اعتماد دي دکشو دبشرت ای یکون من کوچیاغه معمولی محدث نه ښا معمولی محدث نه نو اگر ک اغه شاګرد یوه شاګرد وي تدین مراد څه شه یوه شاګرد د انسان وی خوجه د کار شاګرد وي د باغ بانی اغه استاد اغه معروف شي باغ بانی اغه مشهور شي کوچی ګړن شاګردانی او څه اغه بیکاره شاګردانی بسړې بداغي سو کی یو شاګرد دی وی خو چې من اهل الجرح والتعدیل وی نو هغه باندې هغه استاد د مجهول د د فهرست نه د دایری نه روزي معروف ګورزی مجهول الحال مجهول الحال او دی مستورم ویلې کیږي د مبهم پورو وايو ان شاء الله سبان اور دا کو مجهول الحال او دی تمستورم ویلې کیږي تعریف د دې سره دی مجهول الحال دي توي هو مر روا عنه اثناني دا هغه چاته وی چې دا روایت کونه کی دوه کسان یعنی دوه شاگردانی روا عنه روایت کوي د دنه دوه شاگردان فاکثر فا یذدونم سیواوی شاگردانی دوه یاده دون سیوا دی لیکن دا چې د راوی دا استادی لیکن لم یو د د توثیق چانه دی کړه د د توثیق چانه دی کړه او بل طرف ته غشاګردان امدا سی دی دوا يا دونه سی وادي لیکن هغه من اهل الجرح والتعدیل ندي داسه محدثین ندي چیرې کاغه یو محدث هم لکه مخه د نوم راشي نو بسغه یو بیا کافی دی د دې روایت حکم څه دی الرد على الصحيح دا روایت د روایت مردوزکه مجهول په اسم لاغه حکم پروت دی د دا د روایت مردود وی بس دې صحیح قول مطابق او موافقا الذي قاله الجمهور د جمهور محدثین همدغه قول ده چې د مجهول الحال راوی روایت د مستور راوی روایت هم مردود ده خو لیکن یاد ساتئ پدې جاي کی یو فرق د یاد ساتئ ک دو راویان او محدثین پن راویان داسې قرایانوی داسوی سقرایانوی ددات دا ساتي اغه استاد د دوی بیا د د مجهول الحال او د مستور د فهرست نه رواهته بلکی اغه معروف که دو شاگردان روایت تکی او د دوی استاد توثیق چانه دکړي خو کاغه دو شاگردان اغه سوی اغا دو شاگردان شقوي یعنی اغا مشهور محدثین مشهور نموی که مشہور محدث یو هموی ناقد من اہل الجرح والتعدیل که اغا یو هموی نو اغا خطاوستما با مجهول العین کی مویلے خوکب با مجهول الحال کی چې دو راویان شاگردان دي که اغا اغا ناقد محدثین ندی بلکہ اغا صرف سق دو راویان یعنی عام محدیسین دی خو دي دی دروغ جن ندی تو دایات ساتهی پا دی دو سقه راویانو بانده هما اغا روایت اغا راوی اغا با دا مجهول الحال او دا مستور دا دائری او دا فیرست دا مطلب دا دی اغا دا جهالت اغا فتوه اغا تی ختم شوا لند خبر دادا از درم داوی حل حدیثی اسم خاص سن که مثلا دی او راوی پا باره که منتب قدابونو کی ملاوشی چرده مج ی اوراوی په واره کې دا, دا با مجهول دی نو د د په حدیث باندې به موږ څه حکم لګاو لګاسنګ چې اوراوی راوی ته ملاوش شې دا کذاب دی یا متهم بالکذب دی نو داغه په روایت باندې موږ موضوع لګاو یا متروک لګاو نو د دې آی اس د حدیث خاص نوم شته دی نو دا وی ليس لحدیثه اسم خاصن د دې حدیث څه خاص نوم نشتا تخوا خاص نوم نشتا بده مردا حدیث باندې حکم لګيږي چې هادا حديث ضعيفا قدا حديث ضعيف ده خ ضعف وجه صدقه تا سوي چې ضعف وجه کارکا نو نو به یې کې بداوې چې لې ان في ه فلانن دی کی فلان کې ده او هو مجهول او غ مجهول ده دک شو نو مثلا مجهول العين د مراد نو بدغه وای چې او هو او که مجهول او کوم مثلا مجهول الحال د مرادی نو وسولي کې و المستور او دا مستور ده نو د مستور نو خلق بیا پویږي چر د دینه مراد مجهول الحال دی ٹھیک شو زدا مبهم به ان شاء الله تعالی دا بیا سبا وایو د خیرخه